Eta astean baino lan zer bate biru izan kistan fantastika paraiteko. Keniko ez ja jaken diriparritere azu digula. Ti gaude arpegi seriokieng cheekia. Eh? Beste paritzen tudanien, pentsatu guk eparriten dugula, eh. Martin Quilloren Chokoa Martín Gitorenen txokoan eh, murgildu gara urteko lehenengo Martín Gitorenen eh, txokoan eh, matxaiban matxak hartuta gero ezdik Bananak edo matxak hartu zitun Martín? Bananak eta matxak danak batean. Dena batean. Vale. Kaixo Martín? Kaixo egordion. Eskordiflon. Joia, mira, visto batek esango luken bezala, Escurdi Flon, Escurdi Flon, de Rion eta bueno, talako gauzak. Bueno, izan berdet Martin Kitxoren aurrenekoa dala urtekoa, zuzenean egiten dagonan. Beste batzuekin ditugu. Biastetan errepasatu denon. Azkenean emandiago azkeneko ostikoa 2012arren urteari eta aiori. Aiori. Uh -huh. Aiori. Oso es, Ba, kaixo esateko ordua da. Ah. Sandugo, Kichon, dugua, ba, esan dugu Martin Kitxo hemen dugu, zer izango dugu aur Martin Kitxo? Ba, izango eguna da txista txar bat. Zarrera poli egin diazue eta vain o, chiste charra dator. O jura galduer. Hau izango da, aio bimilletamabiko irratsaiotik ateatako azkeneko gauza. Chiste char bat, madein JML. Entzungo deus? Bai, bai, bai, bai, bai. Jota. Galdera bat inaio. Anto dugu, Jose Bye. Miguel. Bai. Eh, rubiak alamorenak. Nebilek. Billec. Ni te rubia gallego. Es más como tener cosas de cine ahí, le voy. Imagina. Quesos maleta, José. Chiste bat kontatuta hiru pertsona aldiberen parres hasten baldin badea, chiste ona Van señal Bai. Ona otsarra. Ez, Chiste char on bat, charro o o bar. Bar. Ah, amigo, amigo. Bueno, bueno, bueno, bueno, esan diaz zuze izango dagoen gaurko saioan. Gaurko saioarako ekarri dugu publiko oso oso oso berezia, mira, erita. Nik ustez suk gusto hartuko publiko hau Zein dia, ba? Ben, nikusia zuhen pila bat da, ola? Bai. Kontua da, gaurko publikoa begula oso oso bertsozalea. Bai. <risa> izan ere joan den astean, oi hartzen erratiko <risa> estudion bizi izan genuen gertakizun... Bertxo paranormal bate do. Estekiko paranormala, Martin. Bai, bai, bai, bai, bai. hemen realeko jokalari batzuk. Bai. David Zurutuza, Asierri Ja eta Imanol, Imanol Agirretxe. Bai, hiruagiak, eh, hiruko urria, hiru chirritxoak, naizuzu dela ditu. Bueno, Nik dituko 10 Zurutuzain Ja Eta Agirretxe. Bai. ez za xerratzeko besteak beste. Oraindik esperantza badakat sarreraren bat naizbait etorriko otedan, Martin Gitoren txokora edo. <risa> bueno, kontua da I Agirretxerekin bertsojolas bat ehitzen utela, ezta? Bai, bueno, irurakin ingenon. Meni? Bai, baina bai. justu Imanol Agirretxerekin hitzen uteten bertsojolas bat, ezta? Bai. Mm, super txabota eta oña? errimadun hitza beakota bertsun, ezta? Oida, oina beakota hartzun. Oida, horriak banatu geniztien ta Oso ondo. Eh, bai, ajo. Ajo rubia. Bai. Eh, <risa> enzuco no de bai. bai. Bai. Eta orduan entzungo dugu utsunia dagoen momentuan zu bota ustez den herrima, e, bale? Vale? Baueaz. Reala golen faltan tarteka. Da gola. Aurrealdean falta omen duk. Bajende azerdion etzaigu. A ah, gola. Leicester baita agirretxe. etxe. Gola. Gola. Da, da, da. Eta heldu altzen. Ondorio bat aterako ez. Golarekin obsesionatotas deon. Bai, bai. Herri bai, berbera. Bueno, gola, gola, gola. gola, gola. obsesionatua baino e, erotismo puntuarekin gainera. Eta gero zertikan? E, Nai daltzute? Reala, chon chon chon Biscat. Bai. Reala Barcelona partida. Itzzen. Reala utzetabi galtzen hasi, bai. berdindu 92. minutua iritsi eta zeinek sartu zuen gola? Agirretxek. Agirre agirre eta, Emanoleg. ze galdetuz zion Jose Miguelek, Imanola Agirretxei? Ze galdetuz zion ba. Ah? Imanola Agirretxek, ze ze zentzatzei jozaten ba, lagolaz hartzean, nula, zizikagarritzen goda ez? Bai, eee... Buen, kristona ez, ez dakit. Zuru izun ematen onbesteko zaitez zioni, baina <laughs> nahi beintzat, <laughs> bueno, ikera garritzu eta bat, ba, bueno, irabazten jartzeanak, oen patzea hori dugunak, ez? Galtzen zua zenen ba, Ba bueno, este su eskenia celebratzen da ezko urren besteko baino, bueno, garaipena mateguenak golako golak, samor. Ni uste dut, eso orgasmo baino viez eta. Ol dizio jo. Eta bueno, sierta, i certo. orgasmoa baino obio. Bueno, es que a ver, sexo bizitan sartuko. Comparación <risa> <risa> <risa> <Eta> <risa> tan. O sea, perche una data. Bai, kontua da. Kasu honen arira bertsozale elkarteak sortu dula batzorde bat. Ah. Eta ikertu nahi dula hemen botatzen dien bertzok edo hemen botatzen ditugun gauzak, e, Zergatik gero eh, gertatzen dian, handik egun batzutela? <risa> bai, bai, bai. Bertxo iragarlearen kontua, haidia aztertzen, nikari bai, ez zinpar, e... ba, eh, hau gausaserioa. Kasualidadia. Kasualidadia, kasualidadia. Ba, baina, eh, bueno, menua iragarri benun, behar nun, baina publikotik pertsona bat altxa da, baina, bai. hau ez dakit bertxularia da, no? Ez baina ez dauna, ha? <risa> a ver, a ver. Bai, eh, nahi du bertxo bat bota, pentsatuta, bertxo hortan esandakoa bete ingo dela. Demografi... Bertxulari, hau, Ni ni arpegia zauna itzaite, eh? eh? Ba, a ber, a hoe entzun arte. Bai, eske urtxiamar dago publiko anda. No, no, no. Petrole joekin du, zer ikusia gaina. Jarri, jarri. Alberdikemandi gu, sarreratsukuna. Alket, alkatega itrebea, eta BBH eta heuskalduna. Mark godugu, donoştin alduna. Gipuzkoan lortu dezan denok nahi duguna Bake aurrera pena eta eskatasuna Bake aurrera pena eta eskatasuna Jota jota hei! Markel esan dunean, hemen zahantza izan dugu, estake Markel Bergara Bergar Ezan es da? es Gipuzko aldeontan Elkarrezketik eskaintzen ez duen eh, gizona. Ah, ah vale, vale. Bueno, pa, auziko, Bergara izan daiteke, eh. Ohi, es Larregain izan liteke. Bueno. Bai. Aita, bai. Ola nora bai? Bueno, ba eh, ah, Hortxabota bertsoa ta bueno, <laughs> beak, eh, agian espero du hori betetzia. Bueno, a ver, dugu. Eh, bueno, haulexe, publikoa eta oraintzemenua. menua siskamizkatan zizkamizkatan eh, izango ditugu siskamizkan madarikatuak edo bedeinkatuak. Gero, fruta pixka bat, Euskal Herriko fruta den da famatu enetik Ara. Mm -hmm. Eta gero, katxon albiste eman kizuna, dana prest daukagulako, beti bezala. Bai, right. eta? lehenengo platereako, katxon seme edo alaba kutxuna eta gainela iragarri nahi det, gaur, alaba izango degula eta gainela behakin itzeiten saiatuko gela. Bai, saiatu behintzatu. Horea, bigarren platerean, tromboi errea, kazike ronarekin. Mirariri gehien guztatzen zaion sekzioa, karriko deu berriz. Oi, txoi, txoi, hasten da fatxorekin eta bukatzen da metroarekin. Asmo? Osea, usted vería neorre que se iba a dar Bai, bai, bai, ali, bai. bai. con modos, un montón. Con toda materia lasco sorten digo de karari, karari. Eta postrerako, ba, flana, nat, flana eta natilak eta denbora ematen baldin badigu, banderillak ere bai. Banderillak. Banderillak, bai. Bai. Olaxe dokat menua harridan. Espanjolaik izango bai. da? Bueno, ba, <laughs> así eingo que eta hori guztia, jakina, España esnearen babesarekin. Martín, zizka nizkak! Ez du zudu es inoiz probatu España esnea? Ah, ostras! Es y... España! Mariano Rasoik goizero goizero hartzen duen esneak. España, Juan Carlos Borbaikuak bere istri poetetatik suspertzeko hartzen duen esnean. Esas es laaire tenemos Esas es la leche que tenemos! España! Julio Iglesiasen aitaren esperrmatozoideak berriz ere marchaan jarri zituen esnea. Esas es la Esas es la leche que tenemos! España, Atiarragatik has eta enzerrol del gaudiilloa iristen den esneak. España, mala jartzeko energia ematen dizun esnea Esa es la leche que tenemos, es la leche que tenemos España, franco berpistuko balitz, España esnea erango luke Esa es la leche que tenemos, es la leche que tenemos Laster, zure errian Bueno, Espainia es neren babesarekin, hasiko geha? Zizkamizkatan sartuko geha, bai. eta esan mm -hmm. detle no izango dugula zizkamizka madarikatua edo bedeinkatua. Ze ote hau, mirari. Ba, ez tagit, miraritan sinistu behar dugu? Bai, igual, bai. hasi behar koguen nuke ulako. Bai, batean, ze Martinkitxoren txokoan aipatzen dien izen guztikin, zeo ze o ze pasatzen? Bai, kontua da, Martinkitxoren txoko hasi zanetik, daukagula sekzio bat sintoniari gabekua. <risa> ta, gaur estreinatuko dugu sintonia. Garikago sintonia. Adios. Venga. Danger, danger, danger. <risa> <risa> Martín Kitxorekin. Madarikazioa. Edo Bedenkazioa. Martín Kitxorekin. Patuga jokoan. Jesus, ah. barita, Jesus. <risa> <risa> <risa> <risa> Patua jokuan. Patua ari <risa> eztiose <risa> utzi, itse hiten? Eza, o sea, zerra leke itioko zerbaitxe, o... Zu anzora... ona etorri aurretik gukemen jarri genuen Donald aatea, jai Hitler ezaten, eta hau, ez da broma. <risa> <risa> hau, haren lengusua. <risa> bueno. <risa> vale. Asiko gaya esplikatzen, hau, Bye. zerren? Baituada hemen betidanik aspalditikan ez dakit noiztik, bintzat hasi gehala izena bizan batzuk botatzen botatzeagatik eta pertsona hoiei gero gauzak gertantzen zaizkiela. Uh -huh. e, gauza, honak, txarrak, trajikoak, trajikomikoak komikoak edo e, komikoak. Daiz. Izan liteke madarikazioa izan liteke bere gazioa. Eta pertsona hoiek badakitez, beraian izenak esango jogula. Martinkio nintxokua entzuten baldin badute, jakin gaude. Oh, Guk audientzi nazionala da, aukagula esate dezue, ezta? Eh, da? Bai... Bueno, ba, estran nazional batzuk ere sartu ditugu, hemen? Bai, baina... Ez dakit jakinaren enganean, Ba, gauza hona pasatzen bat zaizu, ba, bueno, ba, esatutzu patua da, bale, kuakua, baino... Txarra pasezkio, ez da. Vai da. Aaaaaa! Ah! Bai... Bueno, kontua da, azkeneko saioan... Eh, izen bat bota genula, ez da? Bueno, Vai. Manol agirretxerena bedein gazioa izan zen, hori argi dao garbi. Baina mi Manol agirretxena ez ze martinkit joan txokuan. Bueno, baino, zeharkabintzat bintzat horche zeon, horche eh, Kontua da, azkeneko saioan Urtsik, izen abizen batzuk, aipatu zitula uh -huh. eh, Entzungo dugu? Bai Bueno, nik besta izen batezango ez Ah, bai, oinzen. Eh, nik ezte dizenik esango nik ez ezterantzunkizun juridikorik, politikorik, ekonomikorik edo sozialik hartu nahi, hemen esaten dian gauzen gaien. Zuk, mira nei? Intzasuna izuna. Bueno. Intzasuna izuna, bai. Nere dizena da. <risa> Marujita Díaz. Estesa <Se> <risa> dizena, Marujita Díaz diz, hemen nik hurrengo. Aurrengatuko dela biartetan. <risa> Aurdun belitzen malima. <risa> ah, ordon bai. <risa> eh... Ordon ja siniste na sigon, ostez beño. Ni nik esangoet, Marujita Díaz enizena. A ver, se Ona edo charda. Marujita diaz Pasatu altzaio dia. Pasaz da jo Pasaz da jo Eta hemen txedaukago <risa> Albiste <risa> Que Esta urdungel ah, ditu es. Guk da gigula Eta hemen <risa> Arantxak irogarekin esan bezela Esan naire Esan naiz dela Marujita diaren laguna Es lankidea Esta oekidea ere Bada esta <risa> Vale Zepazaz eh, da jo Zepazaz da jo <risa> Kontua da Pertsonan batek Larogeita sortzi Pertsona ezagunen Telefonozen bak Jak jarri ditula Twitterren Eta horrek Era Era eh, Sekulako dei holdea pertsona jakin hoien telefonotara. Esate bateako, mm, hemen txetakatu, mm, pertsona batzun izenak benetakoak zian, eta Ai. beste batzun eh, telefonoak eta ez zian benetakoak, alegria. Emakume eh, batit eitu zioten ogein minututan, laumilia bider, pentsatuta telefono hori, Isabel Pantojaaren aztelatzen. <herso> bai, <herso> <herso> parrite dezu, eh, baina emakume horrek ez du hori, hori izan dela madarikaz dira. <herso> Beste izen batzuk ere Iker Casillas, Josep Piqué, Chenoa, Isabel Pantoja, ni nos Mario Baquerizo, Alessandro Lequio, la baronesa Tissen, Anna Opregon, Belén Esteban, hauek ez irte da utzen, ez o ez ez Iker Casillas. Iker Laukicho. Iker Laukicho, Bueno, quiero política ri Piqué da Milanen haya. Ah, Milanen haita. Bai. Borrago ma un día sortuko un. nata va se faitar. Bai. Horre que <risa> burura de carrer y chiste charbat baño Ori esinda bueno, eh, con dato irradian Desde que este irudi batekin lo tuta Bueno, está aquí no agungan baño Contúa serrenda hortan Marujita tíaz en teléfonos en baquillare A gertzezala Eta marujita tíaz dek dio Milla eta un teléfono dei jasoditula Piropolekin batzutan Esta que se estilotako piropok Deste batzutan Milla eta boste un dei, <risa> de dei Eta bala ¿Badon? que estute Seiz anda madari kazi ba edo ve en casión. Madarica sí, madarica sí aquello está. Hombre, Sait con toda la hartuta se ingoatzen den gaur egun. Clemente ta seingo, hasendo. Hoy seiko Luis Fernández Ibruz <risa> te <risa> eh, Clemente, Clemente Bueno, bueno, bueno, bueno, ba, hemen dakat paper pila bat, hemen sartu ditugu oihartzu oh, argustin izena bizenak, jende ezagunan izena bizenak, lesenideak, pepe konmilitanteak, <laughs> pezoeko militanteak, danak daude hemen ea EH txe ere bai, eta ordun dut, EH, hausaz, mm, e e atako e dugu, paper bat eta bai. ikusiko dugu, Aben. zein izango den, asteontako madarikatua edo bedeinkatua. Atara ezaginik? Bai. Bai. Artu? Artu lehen bainan mesarez? JASTA! Zein da? <laughs> está un nada, hoy hartsuarra da, Mutilla. Eh, gizoneskoa bat, eh, ¿es? Gizoneskoa, bai. Ni kere ese, está ¿Bota? Enrique Fernández. Es. Enrique, Enrique Rodríguez, este se va a quedar Ah, es que se si murtua do, emendira. Rodríguez. Va, va, Rodríguez. Va, va, <laughs> Enrique Rodríguez. Realeco ojo calorin es, Está Enrique, es, es está Igual ha fichado Mutte. ¿A ves izan liteke? Enrique Rodríguez. Está unite side está. Nene, bai, Rodríguez está pa terror en Eta, no? bueno, kontua da, bueno, da eoin, mesedez, adion, Rodríguez. Enrique Rodríguezzi urrengo asteetan zerbait gertatuko zailo. Esus maietoze, posibrean. <risa> Eta honekin, amaito tzerte mangolego, sekzioa. Vale. Vale. Gauzen aurre horre. Gauzen aurre. Bai. Frutadenda bat haipatu dut. Bai. Euskal Herrian oso ezaguna egin da frutadenda bat. Abaizein. Frutadenda hortan, ha? Ah? Ha? Ezteku ez izendik esango. Furtadenda hortan, pasadizo celebre bat gratu dalako. Bai. Bai. Ara non joan zaigun gure Euskaldun jatorra, herrian ireki berri duten Furtadenda batera. Eta, izkuntzarekiko atxikimendu handia omendu gizon honek, eta esan dio ango Furtadendako Andereari. Aizu, badakizu euskeraz. Eta orduan duan, Andreak beida zer erantzun dion. Euskaraz? Euskaraz no tengo amante. No sé lo que son, pero si quieres ya te encargo, eh? Que son... Es que no he oído nunca. Euskaraz balda, kengaldea tuta, bestia. Euskeras, no tengo Qué amante, erantzun dio. Uh -huh. barbaridad. Bueno, no entiendo tar peto-petoaz. <risa> Euskeras, no tengo amante. Baina, amante hori non dictator. Amorante, conto hori. Ah, no, hasta aquí. Mako me hau apurbat obsesionatuta dago leiru, estaites? Amante, ya. Euskeras, galdea tuta, amante, ya. Bueno... E, kariñoa... kariño ez deitzeko bai, bai, bai, bai, bai, da, makia esan... E, e, mandarina, kero zin nahi zitu, nonek? Ez zion kariñoa ik nahi. <risa> bueno... Baile, bai, bai, bai. bai, bai bueno. Kontua da, oiartzen irratiko ikerketa batzordeak lortu dula frutatenda ontako elbidea eta telefonozen bakia. Ez tehu esango, nondagon, esango dago... Donostiatik Tolosarako bidean da hola Nacional, Nacional bat eeeeh... Nacional bata bertatik pasetendela, esteu que yo esango Eta... Telefonoz en maquia daukau Urtsi, ¿Horraka su teléfonoz en Bai Bai, eeeeh... Deituko deu? Bai Venga, bota Hola, buenas tardes Caixo, abatxal león Itzegindezaket pene lo perekein meso ¿Penélope Orvago? ¿Eh? ¿Susana Penélope? A ver, es que no sé qué me preguntas, habla más despacio, a ver. ¿Penélope De Quín Itz E Gín Es que no sé lo que me dice, habla más despacio, a ver. ¿Penélope Or E Lan? ¿Qué están diciendo de pene? ¿Usted dud Or E Lan Penélope, que está? Ay, es que no te Que si tú pagas mucho dinero, que si sí, que de pene, dices pe lo pe esa te narinais ¿Has dicho pene-lo-pe? ¿Pero qué has dicho de pene otra vez? ¿Pene es? ¿Pene lo-pe? A ver, ¿qué, qué, ¿qué me dices de pene? ¿Me estás, me estás mareando? ¡Ahí, tú! ¿Euskera es narinais? ¿Es griego? ¿Tú a qué te refieres? ¿A griego o algo así? ¿Nola? Oye, ¿tú eres tonto te haces el tonto? ¡Nic! ¡Pene lo perequen! ¡Horibakarrik! Oye, ¿quieres hablarme bien que no te entiendo lo que dices del pene? ¡Nic berriz! Estudulertzen, no la estuzululertzen. ¿Qué dices? Vista anda, está aquí su la euskeras. C pena. ¿Que si le das con el pene? Pene es, pena, pena garría. ¿Pero qué has dicho de pene otra vez? Bueno, ni que sin dud que llego. Deitúco y usut, ves pijo. Jesús Maríata <risa> José, posible ahora. Zer dau? Baina, zuek zeratik jotez eta beti isil-isilinik deitzetan bitarten? Ba, zutzealako... Oisa, o sea... oia, Martín, oia hartzen batikoa. Hau da, deitze ez du telefonoz eta pene gora, pene bera. Jut ez zera fruta den dana eta amantez takiz, zer daak, zer da? Nola egin posibleta? No, zer ze zirko dau? Bueno, hmmm... Esango nioke, pertsona honi, mesedez, ba, euskeraz pixkati ikastia behintzet, ez da la, lan handia. Amante. Amante! Amante Kasi euskeraz, mesedez. Eta gauza bat da pena eta beste gauza bat da behar kesan duen hori Pene Ai, bueno <risa> Ze, barre nahi <risa> dezu in, in lasa, <risa> eh? Itze, lasai, lasai, eh? Si, in lasai, in Barre busa, ez daukau, baina barre badakazu egitea Este zu nahi <risa> in, bai, bai, oez? Bale, ez guazen aurreak bueno, barreitze honetan eh, eh, beti egiten dendete galdera bera bai. Ze gertatu gote da? Katxon dertan azkeneko asteetan Uu, auskalo a buscarlo. <risa> Orduata eta hogeita amabi minutu dira eta hau katxon testango errepublikako aldbiste emankizuada. Terrorismoaren aurkako borroka, atxiloketak Frantzian eta Espainian. Mikel Rodríguez Mendiola, fin talde terroristako ustezko kidea, atxilotu du guardiaz zibilak Malagan. Ordu berberean, jendarmeek lionen pertsona bera atxilotu dute. Ertzaintzak prentsa oarra ateradu eta adirazidu ahal egin duela pertsona hori bera astigarragan atxilotzeko, baina Ertzainek ez dute lortu. Interpolek ertzaintzaren eraginkortasun kaskarra kritikatut du. Onats Interpoleko eleduna. Ertzaintzako osaileta gero jarraitzea daude acostumbrado eta edukitzea expediente de gente de amoroto baña de gente Alabama ez orramean. Eh, 2020 gabaturune ta ja Interpol eta orio oso raro iruitzen saien. Ertzaintzak arrazoia eman dio Interpoli eta onartu du eledunak hitzez hitz arrazoia duela. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Jak, te te. Politika. Urkulluren irudi publikoa altatzeko ahalegina. Azken inkesten arabera, inigo Urkullu lehendakariak irudi publiko serio egia duenez, Urkulluk Opa Gangsta Style abesti famatuaren bideoklip bat grabatu eta zabaldu du. Ona hemen. Opa Urkullo Style. Urkullo Style. Op, op, op, op. Opa Urkullo Style. Dakari op op op op Op our cool your style Soy tu lenda cari. op op op op Op our cool Laura Mintegi EH Bilduko heledunak salatu du bideoan agertzen dena ez dela urkullu, eta urkulluk ez dakiela aldakak horrela manejatzen. Bueno, Euskara. azeko urku, urkulluk zero ze berak egiten, eta hori ere berak ezaten du argi eta garbi. Aha. Berak ez dakik manejatu ere egiten, eta alaz ezaten dio entzune dion erozeini, e, ez? Uh -huh. Laura Mintegi alaber esan du halako bideoklipak grabatu baino nahiago duela lizunkeriak egitea. Oh, ez... Nagiko dut lizunkeriaren bat igite hori <risa> alderdiek barrez pasatu dute Goiza Urkuluren videoklipa ikusten. Jak teke te. Farandula, Iñaki Azkunaren sariaren ondotik sari gehiago Bilbora. Iñaki Azkuna munduko alkate honena izendatu zuen Elkarte Berberak beste sari batzuk eman ditu, eta hoiek ere Bilbo aldera joan dira. Esatte baterako Fernando Llorente atletikeko jokalari, jokalariari, Euskal Abeslari honenaren saria eman diote abesti honengatik. gatik. Zalduan guztio, gerritzea daia, adreti, adreti, zuzara nahuzia, Ala Javier Clementeri munduko diplomatiko honenaren saria eman diote. Ta, ta, ta, ta, ta. jak, tekete. Tiri, tiri, tiri. Euskara, Euskal ekimena Euskara gazteen artean sustatzeko. Gazteen artean Euskararen erabilleraren aurrerapen handirik, Euskararen erabilleran markatu. aurrerapen handirik ez dagoenez, Euskal Tzaindiak ekimen bat jarri du abian Euskara gazteen premietara egokitzeko. Artara, Euskalki bana sortuko dute, hiri tribu bakoitzeko aurrerantzean beraz, euskalki hauek ere izango ditugu. Punkiera, pijoera, frikiera eta jebiera. Gaurko izan, jebieraren aurkezpen publikoa egindute. Euskal harriak heavy metal-a, like do! Eskirrak asko den orri, eta horrein Ohiartzun irratian zorrotz jarraituko diegu euskalki berriai buruzko albisteei. Jak, tekete. Kachonderstango piropo lehiaketaren sariak zehaztuta dauden. Ilabetetik gorako lehia ankerraren ondotik Kachonderstango piropo lehiaketaren sarien berri eman dute! Lehen sari eta sari bakarra Mirari Martiarenak eta David Zurutuzak irabazi dute piropo honengatik. Buzan beroa. Zuloa, zuloa. Buzan beroa. Zuloa, zuloa. Buzan beroa. Zuloa, zuloa. David zurtuzak onartu du hasira batean fuerte chamarra iruditu hitzaiola piropoa. Ba, piskada arraro izantsan, eta hasa de nostra u, o piskada fuerte izango da eh? Gainerako lehiakideek kritikatu egin dute erabakia eta elegitea jarriko dutela iragarri dute. Onaino Katchonderstango errepublikako albiste emankizuna. Jak, tekete. Tiri, tiri, tiri. Jesus maidera, eh? au, posiblealla. Bueno, Zorionak, ah, mirari! Esker gaizko. Jo, ja, ilusia hondia eh, bai, eh, sariak, ez da? zita bixatu, eh? Ni hau sent datona, jaio deituko jota izango Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ba, causa pizkatarintze harren eta zururi hitza emandiogunez, nahiko genuke igualzuk gaurko estiloan, ba, zerbait esatea o ez sariari buruzon. Bueno, ba, guk ilusia hondiaekin parte. Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Estilo hortan ez es, Gaur bertsozale legendia daukau. Orduan nik botako dizut gaia eta zuk bertsoa Bai, bai, bai, bai. Ementxe dago. Gaia Zer iradokitzen dizu piropo hitzak. Pentsaudezo? Bai, bai, bai. Bai. Bota, venga. Bia o hitz egiten muxuen lengoan. Koskatxo bat lepoan sorbaldan jarraian. Mia iristan gustu gozoak paisaian. Zilborretik bera Espainez baian Guztu gaziagoak Ahoratu naian Martin, leningo platera! Bueno, le Platera. Asko gustatu da, eh, eta publikoari ere asko gustatu zaio. Bai. Bueno, Kachondrestango, albiste Mankizunaren ondotik? Bai. Kachondrestango seme edo alaba kutunaren izendapena dator. Ja, baina ingenituña Jonita Joseki dela bakiego. Bai, eta da urtekoak aiekizantzial baino 2013an baiste bat aterriko dio. Bai. Badatu zera naizter Euskal Herria, ba... eh. Bai. Alabamatik. Alabamatik, eh. Whiskya prestakate. Mhm. Whisky, presta uh -huh, uh -huh. whisky Por... edo Whiskytxelia. Whisky Eta zein ja, a ber. Bai, eh, kontua da, eh, beti bezala, gogoraziko degula, zein dian, katxon terztango seme edo alabakutxun izendatzeko irubaldintzak. Ezoiko gauza batikia, egindakoa dakoa eta barrea eragetxia. Orduan, lehenengo esango ditut hiru nominatuak zein dian, eta gero izendapena ingo dugu horrek daukan garrantziarekin. Lehenengo nominatua, aretsabaletako kabinaren atzen daon ez talde hori. Dalea. Edo pertsona Pertsona euskalo Misterioa hundia Ixa espedientea euskal herrian Azaroaren emezortzian aretsa abletako telefono kabina baten gainen Ogeita bost kiloko basurde bat hilik agertu zan Handik bai? gutxira bestelako objektu batzuk agertu zan Fruta sorta bat Benelo bai? perekin, itzain bariko du, jaketeko fruta bere fruta daendako azan, no? Ba, ba, txaiatu berreze da Hirugarren pasadizo batean, barruko arropa zintzilik zeukan esekileko bat. Urtsinak ziren. Ah, hori badakizu, no? Dai. Eta azkenekoan, motorra. Gaina, motorra ezin izan dute identifikatu, matrikulaik ezakalako. Ez zeukan ta... matrikulaik ez. Eta beste, ze makiliko ez nizango motorriak. Zegauz, izango, motorria Zegauz zein ote dago honen atzean. Gertaera paranormala hotea. Hombre, oso normala ez Normala ez. Da, oso normala ez Gaina... Basurdia etzen eskopetaz, eskopeta tiroz ilatzen postakintzatua eh kotxen bate, golpe bat, zakan, golpe batzakan, golpe batzakan. Bueno, Annie Molina da Arechabeletako alkatea bai. eta ark esan digu, e, ark esan du prentsan makinaren gainean jartzen duten ajarrita ere errespetuzkoa izan dadila eta ez dezala oinezkoen segurtasuna arriskuan jarri. Orduan, hemen dik, Dei egingo diegu, ez ezagun, oiei, ezagun, horri? Kabina horta da badu, igual norren. Igual basurdea kartuko izo? Igual, igual, igual. igual. Horri eh, eh. bueno. xe aurreneko nominatua? Bai. Digarren nominatua izendatzeko edo eh, iragertzeko dakau, <tusurra> Zerra. Zerra. Zer musika dakau, ez da? Bai. Zer da? Zer da? Zer da, musika, zermartza. Zermartza ez? Eh? Bai. Eurovision! Katxon derztanek, Eurovisionera! Hau tagai bat ega mango! Ez ane arruti, ez arruti kointxaurrak, ez Joni, ez, e, ez ez ez! Ez, Joni eta Joxia and me! Kontua da eh, herri triste batzuk aldibidez Bosnia-Herzegovina, Portugal, Eslovakia eta Turkiak krisiagatik ez dutela utagairik bidali. Katxondra zendek bai baino du suizaren bidez. <gülüyor> Izan ere, hause da, hemen daukat! Lastima hau ez dela, oiartzun telebiztabestela ikusik olitzake. Hemen, you and me abestia ez dutenei geha, eta hau da... Eh, Taldearen izena da, hemen txetaukat, eh, yeah. heil zaren bandren randron. Hau da, <laughs> Ay, salvazio tarbara, armada. Da. Eta, oise, oise, zart? Aiton txar bat, gitarra jozen. Zen bat urte ditula esango zenuke? Zaget, belarri txabaltxabala gitarra. Tantikoak, honek, laroi bat urte izango txua. Ba? Gello, laro geita amalau urteeko gitarra jole bat dukete tartean, eta... Antzadan ez, ez dute, ziurtatuta Eurovisionen parte hartuko dutela. Izan ere, e, Eurovisionen parte hartzeko ezin da uniformez, e, jo, hauek uniforme militara daukate, berez e, izena esan den deno, salvazio armada du taldeak eta, zalantzan dago, Eurovisionen parte hartuko duten, edo ez baino eraman inberda, laro geita man lagurteko gitarra joan lebat Eurovisionea, eh? Hombre, hona balin bada, ez? Ba ez ta kidona da no es. Ni a bestia entuten ai eta bueno, ez eta parteko ez errituitzen, baina bueno, gutinez bakizu zein diren ere kutunak eta nei berdintzek. Neri ondo jutzen zaia da, zahar jendea ez baztertzen. Eta 84 84 urte baldin maiduto ere, badaukala jutia. Musika ken den dago, entzun golego, esari ira bazten Eta 3. hau tagaitzari buruz hitze eingo dizuet. 3. hau da berandoegi saioa aurkezten duten Gorka eta Unai. Bai. Basagoitiri buruzko txiste bat kondatu dutelako. Kontua da, Pantikosan han, e, gelituziala ezatzea ez aurrean, ja, atenezi, gaunetan, mila bat lagun. Hai. Ta tartean zintzen, Antonio Basagoiti eta harrekin txiste politi bat dintzuten, entzunez ez? ez? Euka laguna amairu orduz izolatuta gelituziren joan denastean Pantikosako eski estazioan Gertakariaren biktimetako bat, Antonio Basagoiti izan zen. Ea, eko alderdi populareko buruak behingoagatik ez etari erroa bota eta umoretsua agertu zen medioen aurrean Gertakaria zitze egiten. Basagoitik, gogorara zuen badirela, askoz gauza, okerragoak eski estazio batean isolatuta geratzea baino. Bai, adibidez, eski estazio batean izolatuta gelditzea, aldamenean Antonio basagoitik duzula. <risa> ona. Ona, ona, ona, ona. Nola nahi ere, aretsabaletako kabina, kabinaren kontuaren atzen dauden oiek? Suizako Eurovisioneko hautagaiak eta berandu egiko gorkata unai? Ez izango, katzondreztango, seme edo alabak. Azte hontan? Katxon derztango alaba, kutxuna, da... Hemor, soñua? Ez di zuet esango zein Esango di beak esandako esaldi bat. Eta gero, bah, iguel esango izu zein dan. <risa> Beida, hausse, idatzi du duela hilabete ez, esu aintela, ogei egun, justu. Bai. Urtarri lauan, gipuztuako hitzan. Badakin horren. Bai? Bai. Esango dago zein Esantzazo zein da? Aitzibergarmendia. Aitzi Aitzibergarmendia. Aitzibergarmendia zein da hori? Aitzibergarmendia, Aitzi ez da egitu zein da? Aitzibergarmendia, Aitzibergarmendia, ez nik hemen badakatola bereak esandako esaldi celebre bat, baina ez da egitu zein da. Bote esaldia. Beida. Errege eh, familiari buruz, da. Ez dugu aien beharrik, zuekin, errege magoekin, nahikoa dugu. Nork nahi du urte osoan porkulo ematen da bilen errege bat, urtean behin opariak hiru ekartz Juan Carlosi, gure lagunari, txango eta kapritxo bakoitza ordaintzen jarraitzeko inongo beharrik ez dut ikusten. Baina hau zein da Itzibergarmendia? Itzibergarmendia emene onduzen gaina, elkarrezketa ingeni on. Haktoria, ez da zuzatzen? HITZIBERGARMEMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! HIPUPO MAMOA! Hay que <risa> que hay ¿Qué hay yo? ¿Qué hay yo, Aitsibert? ¿Aitsibert, Pues pasa, para usted, ¿eh? Con esfuerzo hay que ni tenemen. ¿Qué hará? E uno, e uno, e uno. Guardión, e eh, guardión. Soriona. Bueno, guardión, oida. Soriona. ¿Es que recasó? Sucea, cachón de estango, alaba cochuna. ¿Has te ¿Vay? urteko aurrenekoa? Hoi da, hoi da, hoi da. Haizu, beharrikazko, eh, placer bandertako, eta guztu hainiten zuei aiten, asik zegei joezko bleiket. Dale, eh, nik... Igor, dion ondo saude ez da? Ondin <coughs> ondoren ez da hito rengoa, telefono hartuko diguzu. Eh, <risa> Nola esan dezake zuhako zerbait? Nork nahi du urte osoan, porkulo ematen datien errege bat, urtean behin opariak ekartzerat atozen, iru erregeak izan da. <risa> Batzutan, mingaina min eta burue, aguru ojutu zuizkieto, la barruko filtro ibain Eta ahi abein filtroa pasatak, bat, pastabudatzea txutetan gero, konturazen nahi ziogar, azta kere ondizia mara zanetela. Baina ez da emeztego azta kere, nik uste dago, pentsazen egon zerbaitala eta ala xegoetan hon. Ez ez du, hausitegin nazionaletik da, deirik izan, ez da? Ez, es, azkipak erutu dira eta beida, nik uste da hausitegin nazionaletik da, nahiko deak urde hongo diela, deskuidezio. Bueno, bueno eh, artikulo hori argitaratu zen urtarrilaren lauan, Eta an bai. errege erreginak ez ezik, e, politikariak, diputatuak, bankuak, bueno, hojee guztiei, hojee nah. ustei tiro pozsorta galanta bota zenien. Bai, bai, bai, bai. Oideanak fuera, mendio. Ezki jo bate bate bear da lotxagarri da egiezan gaurren herri bizitzena egian situazioa. Bate kolpaik ez daukeanak, oseka katzen nahi eta hori egiezan azarratzen ez pila bat, eh, tan umore fiskatekin eh, iratsi izan nahi nun, baina eh, lotxagarri da gaurrengo egoera. Bueno, eh, hemen txazkat beste bi artikulu txosu que equipuzuko eh, hitza nola idazten dituzuen eta gobi. Miedo me da surgir. O sea. Bueno, eh, adiós también da. Sikus de go, oso ondo zabilala. Bai, bai, bueno, ni kontan ez dakatzerikusi asko gure lagun Martin Dabil, eh, zea hortan. Bai. Bueno, <coughs> eh, Aitziber, eh, igual eh, artikuluena alde bate hautziko dugu eta hemen, eh, Katchenderstango errepublikan eh, barre asko egiten dugu. Eta sari berezi bat ematen diogu jatsionder alaba kutxunari Ba aldakizu uh -huh. ze sari den? Ba ez dakik ba. ba, ba, ba. e, Baina ez aldezu arizen Martinkilloren txokoa <risa> baino, no, netik, no, Bi hoste no honetik behin oi hartzen ikratien? No, madrin lehenoz aia txalteate Baina internet, internet eh? madrin lehen badago ez? Ah ba, baina nik internet ez eko lehiz eta arizen ah, Ez jatsionder estrandez Bueno, oindela gile bete batzuk zuen egun zinean ez da? Eta nire aldameneko bia hauek intzituen elkarrizketa bat, ezta? Bai... Ez da, elkarrizketa jatorra da, ez? Bai, politiaskoa, egu da. <laughs> bueno. Malia hortan bertan dago guk deitzen digon, de ezin ezko elkarrizketa. Bai... Ezin ezko elkarrizketa pala dakizu zer den? Jo, ez pa gaizki ditzen nahi nahi <laughs> es, es. elkarrizketa da, elkarrizketa hori bera manipulatuta, baino pixkat bakarrik. <laughs> <laughs> Eta hor dugu gauza <laughs> celebreakateatze dia. Bai, bera beto. Nahi alde zu haitu? Homre nahi <laughs> Venga <laughs> Martin jorekin ezinezko elkarrezketa. Ba, nere eskubitadaka, taitzi bergarmen dira. Zaldi biarra, eguer dion. Apa, egu Eh, zaldi bitio etorrizea da donosti tio zunula... <risa> Tio horrekin da Zabiltzea da nok Zaldi bitio etorri mitzelemizzi donostia Tagar uh -huh. donosti tio etorri nahi zoi hartuna <risa> Bueno, eh, entatu genian zure Miluzen mi ibili zinala <risa> <risa> Eta bueno, emintxadokat Miluzeko jokua Eta gaia, matematikak Horra arrepanzu eh? Bi bider iru, bider lau, bider sei Ui, zesan don Bi bider iru, bider lau, bider sei, bider zero. Juntos, kafe parados. <risa> <risa> eze, eze, eze, eze, eze izan dugu. <risa> Juntos, kafe parados. <risa> Juanes Shakira Edo Baute, zein izan da? Garaita Garmendia, las artistas. Jesus, me lietak, ze. Hau <risa> posible alda. <risa> <risa> bai, <oi> da <risa> Ni kampoa, ze, España erdera praktikatzea. Baino doiua etzen angoa. Musikalidaden fijau gabe nion, eta ba, igual egi eda, beste to, entonazio bat ez. Igual nire denbo asko pasaret delakoan. Bueno, praktikatzen jongo nahi zen zerbait izango, eta segurun ega mm. ja ba, berregoi urtekin jak ez daun kastelea nahi okiko, toipentxau nahi dut. Aiber, nola Se, izan dutzeak, hola, e, bastango euskera jatorre. <laughs> bueno, eske hor baita ere bada desberdintzen da bortzilitakoa eta bastangoa nik. Nik egin ba, lesaka nibi ginaz, eta sakal Ostara, baina oso diferente da <risa> degilea. A ber, zuzenin esan... Juntos, kafe parado Aria, ba. Oh, yeah, baina... Bueno, humor epizkaten eserbitzu ezkio, badakigu. Eh... Ezin du, ezin da Hau ez da bidera garrila hoi hartzen erratiak, zat? da mala letxea. Eh? <risa> bai. <Bye. risa> <Marchandamain. risa> bueno, bueno, bueno, bueno. Ester, bizerik jau, eh? este chocholo se hace chocholo se hace y si no le hago bueno hay que ver ahora que va a la caja torria es esta oiga o reneco al día este noto que va a ir a Amairi urtekin iru bueno, urtekin, txurin el ditu niten, enekin zetokatzi egiten esatea eta zein beharnon, Eta ordon don da, hori kantatzen hasi niten, eta hori Eta uste gaina ondota dana gaitu zala, hazik, ebono. urte bete zen dituzun nirean, Criston Castella, no? Izan gomendez no? <risa> Igual, bai, berrogei urtean ikusten dian, uste baino gertuko dauzketela, eta esango eh? dugu mendik berrogei urtea. Urte ah, mendik berrogei uzkete. urtea. Ah, okay. bueno, Se, berrogei urtea izako ez zide mori gemango. Lehen aipatu dizut, eh, Gipuzkoako Itzako artikulu batzuk dauzkatela hemen, eta horietako batean, aipatzen zenun hogei tamar urteko langa hori gaindituta daukaztula. Bai, bai, bai, oantxe, bai. aurtean, ose, bueno, abendun gainditzuet. Bai. Eta? Guztua, ba, haizu. E, e, Derrepentia de, de hola senyorea bezala sentitzezua, ezkalea eh? atentzioa eta ez dutxe. Ogoita ja, mar bauzket, ogoita ja, piko ez, ogoita mar. E, nahi egizan de borobileak beti guztaba izan zizkitazko. Ogei betenik unene, keston tzea mantziten. Ogoita mar zegin ez bai, zehia ja, ogoita behatxida, behatxiko maa bosta atatea bezala, nahi baina atateko eta nahi egoa marra. Ba, hori guztatzen, ogoita bueno, mar betetako, borobil, borobil. Eta egizan, guztu, ez hati, beti azkena naiz beteten. Ah, eta ah. urtarri ezia azken aizia, oita marreako bideen, baina bete, bete, eta abendu aizia azkena, azkenazkena. Eta gero, no, inbitutu eta pakia. Eta mm -hmm. gero, beste artikulu batean, eh, aipatu duzu, Javi izeneko madrildar bat. Bai, bai. bai niin nahiko nuke eh, esplikatzea Javi hori, zein dano bai, no, zein eztan? Izana... Eta nahiko genuke gainera, eta gero, eh, ingo dugu alde gina, eh, berarekin harremanetan jartzeko, bueno, gero, eh, beste saio baterako. Bai. Au, Unik, berdulako lako, katzon dertango, kutxuna izan, urte osoago. Bueno, eske, ez dakitzen zen, bueno, izan da, deskubrimentua, kreztan zitzea geha. Eta horri, ahiatu niten entzokia, eh, behez artezea madrigia, eh, motila hundi-hundi ba, daula, kreztak, nizki, euskaldu nitzurea dauke baina. Eta, gaixo, arratsa alde dani, ui, berdin? Eta, ola jautinun da, nizan, au, oh, euskaldu ne izangoa. Eta e, handia astebetea hola, beti eunero izateziten zer hori berrie Euskeraz, eta ez aterna, nunkoa, eta e, aber nuguazen da madrilgoa, bertakoa. Euskaldu, e, gurasok euskaldunek, ez ez danak madrilgok, eta itxona monake bat e, albazete eta beste dit, baina, beno, danak kasteianok. Eta, eta Euskeraz ez daki hola... E, mm, konbertsazio bat mantentzeko online, baina beti juten da biztegi txikikin. Bat takilean eukitzen no? doz, ez teatroko takileroa. Bat takilean eukitzen eta bestea beti beak ematen. doz. No? Eta kontauziten, euskarakin liburatu zola eh, amonak eh, kutxan kontu bat irikizionen. Hortu, amonak zehi urtekin kutxan denengo kontu irikizionen eta oparitu zientklu juenileko iztegi txikioi. <laughs> eta nandik? Klu juenileko iztegi txikioi irakurtzen, zehi urtetatik, ba, no? ba, itz bat eta bestea gramatikalki ez daki esaldi bat kosten baina bete galdera kite nahi da eta e, konturatu konturatuzanen ni antoki hortan hijola da bueno santson bai euskalduna bat hor da baina aprovetia bar den ikasi dutena bizkat praktikatzeko eta egia esan ni harrituta gelditu nitena euskalduna asko baina euskaldunagoa eta inpakto handiena eragin e, zidanan zidaneneri artikulu hori irakorteta da han jote zaio jabi hau euskal selekzioaren kamiseta jantita ah, nah, nah, nah. Eta gaina, jute eza Euskal Zeleziego jantzita, da gero bainetik ba, bere e uniformea jarratzen baino, nik e, ikusi unen iristen Euskal Zeleziego kamisita eh e? E? Javita, horita? Eta, ah, niko ibauketa janeen, behar txapela akazten bali maia zu, txapela, txapela, zarrat begia imitetzei juta faztea. Eta, urren gona etorri izan txapela batekin, da gaina ez eusen txapela ikurriña bordauta. Jesus! Mm -hmm. Bai, bai, bai, bai, bai, ikiztun fitxajean, maho, maho, mahoa eta esatezula, jo. Eizkuntza eh, bat ikasten dago, hoa jarten diozulako, eta ez beste ezergatik Eta azkenen babi da esateztu, eta beak, beak ikasiko lokela, Madrilen ez tagolako ukerak egizan mm -hmm. eh, Euskara ikasteko, bere aldetik ikasidona izan da, baina arte dana, baina, bueno, mi segurona ba horrek, motillo horrek ikasiko dola, eta gainea beak garbi esaten doa, beak nahi dola, E, hemen bizi, hemen gogon horbat ez eta hemen onea etorri. Beraz, mm -hmm. ba, bueno, erdako liburatu li eta ni pentsatzea etorriko dela. <gül> e, jarri alde desa, garroteiko, zera, data? Este teo, uh, jarri ban dio, baina etorrikoa, oi etorrikoa, ala, albizatu <gabitxak hazán> dut gaina etorten denen. <hazán> <Tu gabisatu. hazán> Elitzeketxarra izango horrea, amatea. <hazán> e, bueno, itzi berguain, e, iker galartza eta itzi erratientzak antzerki berri bat estreniatu dute, gaurdian erdian. E, uh -huh. Zuk itzulio mendezu, e, Da, nola ibilizia? Eh, Javier Zelaiztegi txikilekin hartuta o? Bai, ba, erronka hondixa marra izandaiesan. Aurreziki beste eh, Antzeflamat itsulitan eon, eta pantinña bidaiaria. Mm -hmm. Eta, bueno, baina bai zerbait txikixegoa zan, erresiagoa eta, eta nahiko erresi Eta baingo hau ba gaur e, proposatu ziatenen, ba bueno, aurreko itsulpenekin eta gustoa dal dituzielako. Ba, eldu nio bildurrekin. Eta ez nahiko komplikatu eda, subordinatu piloa dauzke, eta nahiko da. Baina, bueno, azkenen pixkanan, pixkanan, nik ustean dut e, neho nik ba, ikasiz, eta, eta ez nekin ditan ba, galdetuz. Iztegi alda menen nola, asko, eta <laughs> <laughs> Baina, bai, e, kristun esperientzi politi izan da, egitezen, e, lau egunetan daude gaine guain principalen, euskeraz, eta biharrek usteaz guteko deseatzen, zati bila da, ba, bueno, zure partea dauken zerbait eh aitzi hortazkain no, Madrilen ibilizea, eh eta guain Espainian barrena eh sea eh hasiko zate, ez? Laiste? Bai, bai, bai, bueno gea eh asteburutan eta astentziarre eh, izaten ditugu emanaldi eh, batzuk. Egi esan, bueno, ba, da, oi, ne, nekagarri xamarra, ba, batetik beste bilibarokotzulako, une oro. Baina oso politieda baita, Zer, leku piloat ezautzen dutzu, lazaz berdinetan e, aktuatzen zu, eta orduan, ba, bueno, ni egizan ilusioa hundikin nahi nahi dizitzen. Prentxarroxana ikusizat jugo? Bai, eh, Fernando ginen, Ana Milaren kontu ah, bueno, <laughs> ez zapazia zaia, zaia, zaia, <laughs> zaia, zaia. Bueno, bintzat, eh, aktore revelazio bezala edo bintzalengurteko zehoi, zure izena saldu da, eta... Bai, bai, bai, bai, eh, guztua, guztua. Basak bai, prentxarroxa euskal herrin ez da onzer bai da, Espaini noi, ba, eunero eh, eh, eh, ikusten da, eta, bueno, naiztan eskapatu nahi izan, ba, alture mm -hmm. lankidekia, tomate hortan zazutu tabali madure, ba, zaizia da, hortzik aldeitea, baina, bueno. <laughs> Aitziber, eh, azken orduko albiste bat daukago, Kirola albiste, Kirol albiste bat da. Bueno, ez, ez eten, eh eh badakizu azkeneko Bye. egunetan e, turra 7 aldiz irabazi duen txirrindulariak onartu duela, topatu egintzela eta bar. Bueno, ba, justu daukagu eh orain txiritzaigugu beste kortetxo bat, Bye. Euskal Herrian oso ezaguna izandan eh txirrindulari bat, ba jarri dar hemenetan erabideekin eta onartu die Topatu egin zela. E bat daukagu. Entzun eingo dugu eta gero naibaldi mazeo iritzia eman. E, Goierrikoa da, igual zuko ez autoko zu. Bueno, entzun, entzun, ez autoko zuta. Zufi xabaltea, bizikleta hori ni baino bostan dise handiagoa zela. <hazamana> o sea, Manillarraia zeken kristona, bibesok zabal zabalinda joutenitzen eta e, siginia iotzeko, saltu txiki bat baino gilo eman barren eusken. Nik esaten hunkaro, bizikleta oso politi ezan zora garrie eta gaina programako iaia, ia, bueno, seio bat bezala zen. Erabat inkomodoa zen, pedalaia atzea emateik etzion, zati atzea frena huik jen zuen. Ni oidan ataz gain oso torpea naiz eta bildurti egainan. <laughs> programa horretako zailtasunik handi nainetzako izezan, bizikletan gaine nola ondo manejau. Beste guzti eruitzeiten, bueno, bestea, itxen ikasideik, edo? Eh? Aitziber! Euskal Herri osoa ha, aitzen dakazu. Onartu dezakezu ah, oh, dopatu zenela Lance Armstrong ek haski uturri dabeteko hori ber bazun oh, no zuke bai. Ovenuke oh, oh, no ipurtu loaino dopa bizamarin. <risa> <risa> Mi bicicleta ortan pasa ni que akala Rick pasa. <risa> <risa> <risa> jo, en espero la de que esa de la bicicleta, na bicicleta na Suda kasun pasaito ilun eta belzori? Claro, claro, nere nere pasaitxo ilune. Ba, egi esan, hobenukez, zerbait topo bitaman izateo. La ribilita, ni baño digo propieta hartan. Bueno, oso galdera original bat. Eingo dizut. Noizko Aitziber Garmendia berriz tale bistan? Ba, hoy igual beste matikalentuko YouTube. <risa> Nei eskeñordu kon, como ni te que baño. <risa> ezagik, horrei eran zutik ezagik. Bai, momento hontan artekin nai naiz eta kanpoa geida gaina. Ordun Ba, bueno, ni gusten nuke, eh? Eh, mm -hmm. telebista, ba, bueno, eh, oso erozua dalako, disfrutaten atulako eta ekonomiko ki gaina ez da antzerkie bezala. Beste ba bueno, seguridada tematzen ditulako. Baino bueno, ba, aukeraik ez on bitartean eta eta kanpoa beida antzerkien disfrutatu bale maidke, bueno, bueno, ba bueno, egi izan daiko lasai saia gaina izartzen. bukatzeko igual hemendik eh, gure auzitegi nacionalari bidei, dei, ezta? Sagardo gilei, mesedez, Javi gombiatu dezatela, Zagardo eh? <risa> teiko menua doain ikartzea, <risa> eta telebistako ardura dunei, bala, kigu, saio hau, gainera, asko entzuten dutela, ba, aiziberka, naizia, prez da gola, lan egiteko, oin galdera, ETV baten, edo dobin. Bueno, igual igualdad, está campo no va. Bai. Juntos eh, a <risa> vez te valdimado, te David. Yo eh, oire, ta, sin satanés, eh, oirei sin satanés, ahí nice y bueno, yo sin yo certako presio ganitza lata, eh era gauza batui, va edo profesionalki ki interesatzen ez kitela ko. Baino, bueno, badakit zer baitetorriko dela gustokoa, eh orain mm. otsaien pelikula bak grabatzen hasiko naiz martxo arte, eta, bueno, esna. Mm -hmm. E, gauzako gauzak badaude, hor gauzatxoak, ez ez da una da, bueno, es meta cotas urte beteako landa, <laughs> Kristo seguridia de mango izuna. I e, bueno, bai, printzipioz gustoa. Bueno, guk garraituko eguna e, oh, da gusto egiten zure Gipuzkoako hitzako artikuluak irakurtzen. eta bukatzeko, asteko bezelaxe, aukeratuko dugu edo aukeratu dugu ja, e, gutuna erregei artikuluko esalditza bat. Beldurrak zaude, ez, ez? Anat Am, ege... olako gauza bat esatezen duen, ez dut inor jo, ez dut inor mindu nahi izan, ahal dudanean lagundu dut, egunero irribarren barren mordoska bat oparitu dut eta ingurukoak zoriontsu egiten saiatu naiz. <frat> eta txintxoa <lending reconstruction> nahi zen, eh? Eba, -Eh, Bueno, holako jendeari, Javi bezen lako jendeari, zu bezen lako jendeari, eta holako gauza que zaten itun jendeari Tarte bat egiten diogu saioan, oso gusto da, ungean, zurekin itza egiten Bueno, ba, zu eire igual, igual, nigor nere buru burua ipatzenu, baina, bueno, nere buru aipatzen ipatzenetan bezala, zu bezen lako jendea Eta, ba, zezango izepa, irribarrea un dia, un dibana, oparizu ez zu bezen lako jendei, eta zu bezen aiteaten jendei Esker kasko, aitzea, aitzea Es que recasco. <risa> la serva de Betis, lo que me dice ya, que son un par de botas y yo, así que bueno, un rongo batea a Corea y que sí, cogea, un gogea. Un rongo anerea, Arturo, que digo su teléfono. ¡A lo va <risa> ayer! ¡Venga! <risa> ¡A lo voy a... ¡Familicua! ¡Familicua! ¡Familicua! ¡Familicua! Bueno, es que recasco, es que recasco ha hecho es que de ver algo. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! barte. Sí, así Khaturra naitsi ber. Bueno, va, esan digo, teléfono Caray, las artistas. Vai, no, eso, loco. Laura Mita y Irene Sanzi, un Dando que el Carsten y todos de bate bajoteko eta eh, Javi hau eh? Joni Cantari, <susurra> Ane Arru, Anda de, de incheurak puskatzen. San, san. Eh? Bueno, postreekin Bueno, postre nagua. Venga, Iman. Martín, postria. Na honeko postria mai gainean dugu Baina, kontua da, fatxometroa ikusi dugula, ez tabiela ondo Fatsometroa eh. beste bateako engordeko eh, dugula ah. Bueno, postrerako... <laughs> Toma! Eh. <laughs> postrerako iragarri dizuegu Flannak eta natillak egen dituela Baina, agortu egin zaizkigu ah. Beraz, ez dago ez flannik, ez natillarik Ez dago postrek bai, Eta presak agabiltzen ez? Ara? Publikoko bat... bat altxada Publikoko bat altxada Guardia zibila Adios Bertxo bat gotan nahi digu Adiós. Este es sinistra. Este es Venga. O sea que no tiene planet ni natillas le he entendido que tiene presas banderillas hoy ya sé tú quién eres y entre comillas el famoso bandido una y el patilla <risa> la la la la, la, la, la, la. BATSILA! En fin... Urte terdi pasatxo Martin Kichonen txokoa hasi genunetik. Iru urte, ja, oi hartzun irratian kolaboratzen aina izenetik, eta Guardia Zibilak etorri berdun benetako izena esatea. <gülüyor> <gülüyor> eta beste hau dat. Moin zerta dator bertxok erderaz ere Ni zer Ba, moda jarri garri. Ba, ni... Ingo aldeu noizbait zerbait euskeraz bakarrik. Martín gijonen txoko adibidez, eskuera bakarrik. Sos moredos. A Bueno. Bueno. Uh, vuelta mango yo, eh. Es que raflanik etsei Bai, bai, bai, Bueno, ah, mm, bucatzeko iragarri naidetz. Claro, zer eh, kontua? Sazio honek beste e, oiartzun irratiko beste saioek baino handietzi handiago dauka dela. Bai, hori bai, bai. da ki da. Orduan, e, saio hau aprobetxatu nahi dugu beste bigarren mailako saio hoien propaganda daiteko. Ole ole olena, ingenun. Ingenun polida. Eta badago, eh astea hontan hasi da gainera, e, saio berri bat. Bai. Alako kontuk eta kantuk izena duna, bai. Mirari Martiarenak aurkezten. Igandian bai. goiztiko bustetan. Hoize da. Eh, entzonko ego sintonia? Venga, venga. Bai. Oiartzun irratiak aurkezten dizuen Ala kontuk eta kantuk. Bejo Josepe, Tabernan Aur bat jaio, talar Taberna giroko pasadizo kontadarriei eta kantugarriei buruzko irratsailoa. Alkasnea, mirari martiarena. Babesnea, Espainia esnea. ¿Qué es Escalipolimón limón. Bueno, babea Calipolimón limón. Fortunoso nix a la mañana. Ninaix fortun En fin, Alako kontuk eta kantuk. Bai. Taberna giroko pasadizo kontugarri eta kantugarri buruzko irratxaioa. Bai, denaik gustatzen zaizko golako goza bai, kontuztea. Ta... Bai, bai, bai. bai. Interesatia biltzea. Bai, bai. Nik berrezkulatu nahi ditut azkeneko igandeko bi pasarteto. Ja, baina mono, entzulego hartaz zinaiet zenian entzutekoa dela, eh? Bai, bai. Korida, korida, bai. Webunien bai. ez dego jarriko. Ez. Ez dela ez. jarriko. Ta... Jarriko ditut biz pasartetoa joiek. Venga, Nik ez hau txendet bat. E, Ostiralga batian ez liatzeko. Etxeko zapatile egin ateazenak. Ah, bai, eh? Bai, eta, bueno, ba, igan degoizian azadu zen. Etxeko zapatile egin, abe? Etxeko zapatile bai, bai. egin, euskalo ze diskotekata nibili zen. Bueno, ba, akiz, non nibili zen, baino, baino, igan degoizian. <ndengin> <gatik> Kuadrila bat, puntzelata berna bateatat, bokailuak eskatu zitzula, tortilanak. Ta esan nomen zieten, tortiletziok, eta erantzuna izan zen, hiboltziok, xolomua. Tordun, kuadrila eh, horrek kanta batintzun, guk zabalduen Euskal Herreuzian guain dela udara uda uda batzuk. Ta hola dio: bokalua, tortillana, tortilletziok, igualziok, xolomua. <laughs>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 Bai, lideke bai. bai, askotan bai. beekin tokatu izan duna, da... bai, bai, bai. Bai. Bueno, bueno, bueno. Este chango certa ni biltzen den, eh. Bueno, bai. eta beste saio hori da oihartzun irratiko mini vanilik, aur <risa> bai. Bueno, bai? Bai? PF. Pili eta Cegiren botika. Erremeioak. Bai? Hori sartu horretik oso prakti. Kaldera bat Mirari, hori. Sudurra ondo aldakatu. <risa> bai, bere lekuan da. Pilik eta felik emantzizkizuten eh, remedioak, Vai. eh? Sai joan, bota. <risa> Osa, katarroik ezta, katakatena surrak itxillak. Hai, oizzer bat egetik izango da, ba. Ez taketik izango da. Ah, balik zuzaitxe monten batzu. Zer? Nikin zan dut, eh, prueba. Eh, batzu izan dut, eh, surrin zertu. Batzu izan dut, eh? Bai. <risa> Nei, oizan, ta nik prebin, haiztu. Bale. Eta erek izkin, eh, surrek. Bai, bai, guantxe. Bai, batzu izan zertu, surrin. Eta pilik esan dizu nahion dodo, eh, Zer, batxilea da. Ez alzen norbatxikin lotan sartze mintzat. Zer, zaila. Musu batzten mazaparazia batako duen usaiak, jota atzea batako zu. En fin. Enmen musu handi piliri eta feliri. Nere salbaziz, edo zen, eh? Eh?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 E, urrengo saiyoko aurkazpenak. ira dugu iragarkia? Venga. Bi rombo da euska, eh? Martinkitxoren bederatzigarren mandamendua. Martinkitxoren txokoan, beti egingo da euskal musika tradizionalaren zabalkundea eta beti aldarekatuko ditugu euskal musika tresnak. Adibidez, euskal txinula. Jesus, maia da. Hau, posible alda. Ai, ai, ai. Zementiai da. Ze hona don flauta, eh, mirari? Ai, ai, ai. Jesu, zema flauta jaten juzur? Hore, txiki jadia, eh. Baize, ahondia izango bazen gehiok joratoko zita izun jaten. <tose> Zerde, boligrafo gaten tamaña. Bune, bueno, mirari, flauta jali, eh. Otxalaren zazpian, amairuak eta amairu minutuan, ez ordu batean, ez orduata eta erdietan. Martin Kittoren txokoa. Ez kopen, ez euskadi irratean, baize geta oi hartzun Nola ez? Txoin, txoin, txoin, a ver, eskizataka. Ai Ai. Eso es Posible alda. Izan da ez aldez aurretikamen, gero, eh, ondo antzon honek bir rombo da euskala. Ez. Bueno, beti egingo dugu euskal txirula. Eso eh. <risas> <Ahora, ocho sauna risa> bueno, ba. es María ba, eta ba, Jose. Bueno. Ondo junda, es? Bai, bai. ondo junda. Ba? Bai, fatxometra gaina alde bate hautzi dugu, Fenomeno. Ah. Bueno, ba, eh, nahi dizkiot eskerrak eman eh, jende batik. Bukatzeko? Bai, Gose taldeko, Zene, oh. eh, nahi dizkiet, eskerrak eman. Zer, bide li dizkik gute, hori eh, hartu niratira, ehun disko, danak sinatuta, eh, bere eh, disko berriatera dutelako, laranja. Gose bost, Eta, bueno, eskerrak, eh, ahiei, ehun ale behaltzeatik, eh, gurekin akordatzea datikan, eta ordun eh, galdera batutako botako Akordatzen altzeate, nola ikusten zen dana, barrikadarren beste aldetik Ni ez dizu Ez eh? Mm. Ez. Jo. Se dana biok etchai bera izan da. Oso galdera sakonak Oso galdera sakonak. Ez da, poetiko chamargaur Martín. Gozeren kamarada abestiarekin agurtuko saituztegu, abestia oinarrituta dago ertzainakek eintzun e, abesti historiko hartan eta galderak ez ezik, ea erantzuna karkitzen ditugun. Bueno, zure esaldia. Bai, nola gelidu zera, debeska disiliketan. Bai, zureta lor. Bueno, oi hartzun nirratirako, Martinkito, ondo pasau, gutxi gaztau, eta guetakon bai. Gora Euskal Herria gaiak, eta A gora... GORA LAUAMA!